А потім зійшло сонце, і світу вже нема. Куди ж він подівся, та куди ж він зник? Малий прокинувся від холоду, хоча то хіба здається, що ми прокидаємось від чогось. Просто настає такий час. Надходить і будить. Кінь був холодний і твердий. Малий підхопився і побачив його усього. Великого, білого, з чорними латками. А довкола сиділи чорні птахи з жовтими очима. «Ідіть геть!» – тупнув ногою хлопець. Круки навіть не поворухнулись. Тоді малий почав кидати у них камінцями, і круки перелетіли на горбок. Вони чекали, а він не міг чекати. Був голодний і геть виснажений мандрівкою. Радий був побачити перевізника, але того проковтнула велика риба разом з усіма його Картинками. А ще більше він хотів побачити маму І мусив ради неї вирушати в дорогу Але спочатку він мав заховати коня від кроків Все ще тремтячи від холоду і страху Малий став рвати вигорілу траву Обламувати сухе вербове пруття І вкривати коня який був величезний. Все це було майже безнадійно. Але малий вигрібав пісок, носив його жменями, обкладав тіло камінцями і не міг спинитись, хоч під заливав йому очі. Він не помітив ще одного крука, котрий літав високо над річкою і чув запах мертвого тіла, і бачив дитину. Та дитина хотіла вкрити падло, не знаючи, що брати по крові відкопають його. І Круг спустився до своїх братів і попросив їх почекати. Ті неохоче відлетіли за річку. Малий саме впав, перечепившись об корінь, присипаний гравієм. Він довго тер коліно, але не плакав. Потім його очі здибалися з жовтими очима круця, і ті очі сказали. «Ти все зробив, а тепер ходімо». «Куди? До мами?» До мами чи не до мами, але туди, де тобі дадуть їсти. Добре, згодився малий, і вони пішли. Круцьо накульгував, тому йшли вони повільно. Ні на землю, ні під землю, ні на небо, думав круця, А в незайману землю він потрапив. Ніхто не казав мені, якщо знайдеш його в незайманій землі, то приведи. Ті двоє ніколи не ступлять в незайману землю, а я можу. Я знаю, де кінь пройди світа, але мене ніхто не питатиме. Добре, що я знайшов його вчасно, а то він не вибрався б. Вже недовго підбадьорив він малого. Ага, круг відчув незабаром якийсь вітерець, що підкрадався до них, і перш ніж той торкнувся дзьоба, застеріг хлопця, лягай, і сам розпластався на землі. Тепер повзем до тієї верби, і вони поповзли. Малий не питав. Щось кололо його в серце, як сухий будяк, але він терпів і доповз до верби».